Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama taslima katira. Allahun jalla wa ala falan roim vota ne pretendim dhe falë kërkojm lavdata dhe bekimet e Allahu qofshë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi famin e tishokut dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tij ditën ditën fun të kësaj bote. Ndërkohëzar do vazhdojmë me të sot me nin Allah të munduar me haditha që i ka përmledh Imam Bukhariur Rahimullah në libën e ti tashmë të njërë el-adab, el-mufrat. Këllibë është i ka përmledh Bukhariun të haditha dhe thënje të të parve tanë, kryesirë të sahabëve të pegamirit aleyhi sallatu vësallam në lidhe me edukatën dhe mirësillën e besmëtarit në raport me të tjerët. Dhe kemi filluar me haditha që flasin për për endritë Respekt në i nonës, në i babës, pastaj edhe hadit që flasim për regullimin e raporteve me farefisin, e tash iman Bukhariu, rahimë Allah, kalon në një nivel më të detajzuar të sërimit të këture gjërave, duke forë tash për antartë mërënshme të familjes. Nën patëm prindrit, tash kalon të këtë fëmijet. Dhe kjo është metoda e njohër dhe e duhur e formimit edhe mësimit edhe dukimit. Në të të fillim eshtë, në mësojnë gjertë e përgjithshme, pas të e kalot në detajzime. Qështë e besimit, qështë e adhurimit, e shumë tjera. Në mësojnë përgjithshmet, pas të e kalot në detajzime të temes për atës o njëri ka nevoj për, për to. Kur bjejë fjole për antate familjes, kryesërta shme në raport me prindrit e patën fillim do do një raport i fëmijëve me prindërit. Tash raporti i prindërve me fëmijë. Dhe, si dhe, dhe kjo është rëndësishme. Ngase shpesh edhe kur përmendet tema e le të them respektit, sikur që kemi thënë në fillim tema e raporteve të mira, fokusi kryesor është në mirësinë e fëmijëve ndaj prindërve. Dhe kjo është scienza, normal. Çe fëmijët duhet të kenë kujdes, duhet të jenë të edukuar të din të silin mirë me prind të tyre. Edhe për këtë ka shumë utzime, ka jetë, hadithë që kemi folë për to edhe në fillim. Mirë po, kjo nuk nënkupton se kjo respekt edhe kjo mirë silje edhe kjo kujdes është i një andshëm. Por është i dy andshëm. Edhe prindrit e kanë një farloj mënyre të saktuar si kurse në kam surë përgambirë i sasallëm, që ata duhet tjenë të kujdeshëm, e të sjelëshëm, edhe tik obligime ndaj fëmijëve të tyre. Dhe zakonisht ndodh kur njëra palë zbaton obligimin si që duhet edhe pala tjetër përgjigjet apo. Për. Por edhe kur e kundërta, kur njëra palë nuk e kryen si duhet, edhe pala tjetër zakonisht lënë mungu apo. Prandaj nëse don ti të jesh i respektuar, respekto. Nëse dëshon mi kryti kusht obligimin ndaj teje, ti ke obligimin ta tërva. Nëse kjo është ai çarku i durh që duhet na më me lviz. Ne shum shpesh teknia sot ndërruzor nuk miret me obligimet që i ka, nuk shikon edukatën e tij, nuk e shikon mirësinë e tij, që ka por zakonisht shikojm palën tjetër. Të të Domethënë, sipër obligimet nuk kanë rregull, çyrësinë, në rregull mund mund të ket ai me të meta, mund manksi, por, në të ket mangësi. Partia e ka shikuar vetëm tonë. Nëse s'e sti prenë vek që shrum punton ona edukatën tonë, punën tonë do të shkruaj që si tata është kanë duke u, pa në njërësu. Me i po, kër bëhet zhurëm, ku në këtë zhurëm, ka veqë ankesa, ka, dhe më thonë, adresim të përlimit dikën të të të të, si të të të të të, të, të, të, të. rjarësve dë si, vetës, veqë bëhet zhurëm. A që më adhësa që nuk e dëgjymë njëtëtën. Dhe si nuk e dëgjymë njëtët, duke kuptujmë. Dhe si nuk e kuptujmë, para gjykujmë. E kështë në ratë. Rë a e këmë kryrë obligimin, a ja mundë regull e kështë më rrënë. Për dhe dhe prendrit është e përteje që duhet me prit respekt edhe mirësi ndaj prej fëmive të tyre, prej me tyre. Parë edhe ta duhet të shikojnë që edhe ta i kanë obligime. Masë parë do t'jenë mirë njëhës, pas t'aj, më thonë, uh, mështë kërkojnë për te, për te aso që realisht ju t'a ka me kërku, e tira t'ira që do t'itë marë në vjemi në qalla kur bia i fjallat tash për relacionin prind fëmija, pëtën. Relacionin prind fëmija. Imam Bukhari Rehimullah, kur ka filluar me të rritu këtë tem tash, ma të detajzua në raport me dhe ma në familin, ka filluar me që ështën e vajzëve, kujdesi për vajzat. Ka filluar që që letë për kujdesin për vajzat. Dhe këtu ka përmen disa dithë të radhitura në disa kapitoj. Kapitulli parë thotë Babën ala gjari e teni e wahida. Kapitullë që fletë, para që kujdesit për dy vajzë apo për një vajzë. Këtu Bukhari Raimullan në këtë kapitullë nuk në ka të reguar a bëtë fjolë që është punë mirë, a është obligative, qëka është? E kalon të përgjithshme, kujdesi, pse? Masë pari, dhe më thonë, bëtë titullë me kuptu se bëtë fjolë për vlerë në kësoj punë. Mirë, po në kuptimin, në kuptimin e dispozitave, këpun lëvizë, ka kujdesje është obligativ, ka kujdesje është vëndetar, rënda e lënë të përgjithshme pas të e sërënë, në detajet e haditëve të të të smethuara. Dhe hadithi që e ka përmen, është hadithi Ukba ibn Amir, radiallahu ta'alani, i cili thëtë, Sëmiët e o Resulallahi sallallahu alaihu sallam, me e kul, e kam dëgjuht pejgamberin alaihi sallatus në Men kane lehu thalathu banatin O sabera aleihinne O kesahunne min gjidatihi Kane kune lehu hijabe min e nar Ka thënë pegamberi sallallahu alai sallam Kush i ka tri vajza Kush i ka tri vajza Dhe është i drua shumë Në kujdesin për toë i veshmbath nga pasurija ti i bëhen për dhe nga zjarë i gjëhenimit Këtu kemi në hadith tri vajza ndërsa titlu ishte dhe më thonë dy apo një Hadith i fletë për tri ndërsa kapitlu i bukharit është për dy ose një Hadith e dëbim e në ato që e për krajnë apo për mbojnë tithën që i ka përrejshë Bukariju Rahimullahu. Për njëzhe hadithet e kapitullet kretë, pas të i komentojnë për shka këse në njëjsh me të njëjtë apo. Njëzhe dhe ka përmen hadithin e ibn Abbasit r.a. i s'il ka thënë se ka thënë peganberi s.a. Mamin muslimin të dërikuhu bënatani fe juhsinu sohbetahuma illa edhkhaletahu l'jënna. Zda muslimani cili arrin Më në kujdes për dy vajzat Deri sa ato të arrinë moshën madhore Moshën madhore Ka thënë pejgamberi s.a. s.a. Bojnë sebab që këto dy vajzat Me e futë ato në gjennat Dërshka këtë kujdesit Gjithashtot Ka thënë pejgamberi s.a. l.a. s.a. Në aditin që E trasmeton Djabir ibn Abdillah Radiallahu ta'ala anhu Qëtë li thotë se ka thënë pejgamberi s.a. l.a. s.a. Mën këna lëwë thalathu banatin Kësh i ka tri vajza Ju uwi hinna O jekfi hinna Istrahan ato Istrahan ato Dhe ju mjaftan Pra që kan nevoj Jau plëtsan nevoj dhe kërkesat O jërhamu hunna Edhe imshiran Së i dhë dhë botë me to Fëkat wajabat il gjennët u albëtta Këtë një rju Gjithë sësi i botë më lëgjim gënëtë elbet të njërprem, gjënjeti për të është i garantuar. A tërë një njërë ngritë dhe jërë ja Rasulë Allah, edhaj që i ka dy, ahen këtë adith, ka thënë përgjabërësëm, edhaj që i ka dy. A na i këtën adithë, që flasin për kujdesin për vajzat. Janë të njëjshëm e zvete, dikun tri, dikun dy, mirë po, dëmonë rrje dhe e hadithit është gati sa e njëta. Ndërsa, i Bukhariut Rahimullah është për motrën në vajza është përjtje ose kur është bij ose kur është motrë kujdesi për ta ndaj ka thënë Bukhariut Rahimullah në zinëgjinën e ti të smetimit dhe të Ebu Saeed el-Khudari radhiallahu ta'ala anhu që li ka thënë ka thënë pegamberi sallallahu a salam la je kunu lë ahadin thalathu banatin au thalathu akawatin Fë ju hësinu ilëhinne illa dhekhelel gjenne. Ka thënë pejgamberi s.a.s. Kurë dhe që i ka tri vajza apo i ka tri motra dhe ju hësinu ilëhinne. Ju bën mirë. Kuj deset për të osilet mirë, flet mirë, me plet koptime fjoles mirë. Ka thënë pejgamberi s.a.s. Dhekhelel gjenne. Kuj njeri hinë, hinë gjenne. Në të fëmë. Në në këtë të hadithet në këto dy kapitoj, që i ka përmë Bukhari Reimullat, janë dhe dhe sa kapitoj të të, të vazhdojmë në shola, por përndalemi pak të komenti këto hadithet. Në këto hadithet kam përmledh, vlerën e kujdesit për vajzen, për femrën, përvarsisht kër është ajo bi, apo kër është ajo motër. Fëllim është të filuarit me vajza, e ka një dëmëthonje. Pëse ka fillu Bukhari Reimullat më për do mu në kujdesin për vajzat. Dhe kërjes është hadithet që janë të kësaj natyre, se kërsh kujdesit për do mu në këtë kategori, hynë gjenet, kërjes janë për femra. Do mu në kujdesi për djemt ka vlerë, pa dyshim, mirë për nuk është në këtë nivel të inkurajimit si kërsh është për vajzat. Nuk nëmë kupto nërga soj se pa dyshim, gjallë është begati, është mirësi, por përflasë për, për aspektit e kujdesit dhe inkuraimit për kujdesit më të veçant. Pëse është kështu? Pa dyshjim përse e arsyëtin të njuhura. E para përshkak se, dhe më thonë, femra ka nëoj ma shumë për kujdes se sa ma shkulli. Dhe kjo për arsyët shumë ta. Edhe përshkak të, dhe më thonë, komplet qenjës e saj, shtë ma emocionale, mëllata e lëndoshme më shumë kanë më për krahë e më shumë kanë për kujdes e customer-on. Pasa gjithashtu nga arsyeja është se historikisht ka qenë ke të trajtuar fëmra gjithmonë. Apo të arama të kanë qenë turp me pasvojë. E kanë boros për zgjallje, do të thon. Po s'kan cinë veç Arap në këto drejge. Nga sa ku flasin njerëz për fëmrën, thon çfarë Arap shikë kanë bufëmra. Bufë jo në tersi, nëse shikon natkohun në në histori, më thorsë me gjithë kështrejtimin që Araptja kanë bëhë femrës, ka qenë me respektuar se ka jetë popit tjetë në të koqë që kanë qenë afëmë. Historija është shruar, ton, si është të të të të të të të të femrë. Madje, madje, kështrejtimi së i ka vazhdu, në shumë venë e sotë që lafdruhen për emancipinë e gjithë vëllim, është, është, është, është të mërë si shtë të të të të të të femrë, të të të të të të të të të t ring fund shekull tatëmt në Valzor. Fo shkruan në mes. Ka fakte që në shumë vende të Evropës nuk është trajtuar si çënjë njerëzore fara. Ka qenë djallzuar. Don ka qenë çënjë e djallzuar. Don i kanë thonë piel e shejtani top. Pastaj shi të shblejë, deri vona. Ka fakt historike që flosen propo për disa vende në Evropë, në Angli për shembull. Para pak kohëve, të ashtë para pak kohëve, kërëtë 200 vjetë, 200 vjetë, po pak kërëtë e në kërëtë nëndisë rrisënë. Në bojë, kërë ka dashtë me e lëshu grune, ka qenë të rekë e kashita përë. Së kam pa dhe rritë vote, dhe në një vonë. E shumë e shumë tira për shemë, për e në kone kaluar, ka qenë e kajtë e të, të uarë. E ka qenë me doptë dhe ma letë ka qenë e persekutushme, për, nga për. Ka theks të nga në e mashkullit. And Çka po shohmë këtë borë të madhe që ka vuajë Islami të famërs, nga e vorosur, nga keqstretuar, nga djallzuar në një rrugë të sigurt për xhenet apo. Dallim shumë i madh apo. Prandaj të dozal, uh, të flasësh për uh, çndrimin dhe kujdesin e Islamit për famërin, më onës në on është një tem, në tem që është është Burim i kënëris për neve përnë, së so bukur është e të uvë përnë, së so bukur është të uvë përnë, edhe gjdo të dilim që e kanë ngritë, me në këto regull, me në regull, gjdo të dilim që e kanë ngritë, kundër islamit, se e keqë trajtonë, femrën, oso është shpifje, s'ka bazë, oso është shtërëmbrim i kuptimit përnë, s'ka të rethë, shpifje, Për ndaj, islami ka ndërru femënën. Shukane për shumë qështin e mbolesës. Allah ka bënë brojtje. Nëse veç hyni në Google edhe shenani një fjallë aty që jo jepë raportin, raportin për nëgacimit seksuale që ndodhin në punë, Ma dje në kombët e bashkume, në vëzër, në kombët e bashkume, të themeluara për emirujtë kombët, apo në nga cmi raportet të të mërshme, në parlamentet të mëdhoja përrendimora. Për. Në që fa një velli ka rritë në nga cmi imi? Që femla së është e sigurët, nuk njët e sigurët në punën e saj, nuk njët e sigurët në rrugën e saj, nga nga nga cmi të vazhdojshme. Allahu Gjallarë ka garantu, ka përcaktu një vargë regullash Mashtë dika thunë ure shikimin, zbën me e prejkë, ndërsa, përhemës e ka dhe mbulohu, gjitho palë e ka obligu me diqka që e ndihmën tjetërën palë për me zbatu këtë regullë dhe me garantu qëtsi e sigur i rati, e mësotin për regullat tjera, për regullat tjera të shumë të apër. Që ka enderuar në shtëpinë e saj. Enderuar në shtëpinë e saj nga se baba e nona, që dojnë gjennat, ka kjo e kalan, enderuar në shtëpinë Saka dita Kherukum Kherukum le ahli Maj miri pe juve është ajqe është maj miri me grune ti jafëm Me familjënë ti Wa anë kherukum le ahli E unë jam njeri maj mir Qen mir mat mir sida me familjënë tem Se mshembo Andra enderuar Enderuar respektuar si bi Enderuar respektuar si vajz Si motër Enderuar respektuar si gru e mështlasim e ndërrua respektuar si? Si non, e pamatje, tri heri tha ti, nona, nona, nona, tali tha baba, bërën. nga katë të shikojtë, në që farë do pozitit që është, e është e respektuar. Uzime të veçanta si metra e tu, si musidhme si të ekshtë mëralë. Ndaj, pekamberi sa osellëm, në haqin e t'i jam të mërë, në fjalimet i të fundit, është përmbyllje e misionit, është përmbledhje uzimeve, gjenë vend në disa reshta, me folë për këtë temë kujdesu një për gradë, kujdesu një për këtë kujdesu një për, për, isi, përbër, për në presi gjithë një përrora e përndërhozër kër njerë nuk kanë dhije edhe jetojnë me keq informime janë në tërë informativë në ignorancë kërë që jasëgatë dorën me që dukuna jasëgjabë dorën së në tërër është tajtë e prejtë me në që që kjo rukë dalë të nda gjithë ato të më onë gjitha ato pretendime për emancipim e pretendime për dhe drejta e kësë më rrëtë, rralisht rrë, rrë, nuk ja kanë siguru asë i as minimumin e asaj që një femër së të meritën, afton e asë të fatke si shpesh herë malinirë që shqitet, afton ju në format primitive klasike së në kaluarën për shqitet, shqitet, afton për. kë që përdurit trupi i saj për reklama për forma ndryshme të manipulimit e kësë më rrëtë andaj është të merë, në qëfar pozita është sa të gruja ja në përgjësijet për të. Dhe pse ka përparimin do punë caktuarë, në nërmalë, mi për në totalin e respektit, thashë, nuk e gjithën, asë minimumin asaj që aja mërëtan me e gjithë. Asë minimumin asaj që mërëtan me e gjithë. Shukë në marëm hadithë dhe në mësojmë për këtë qështje, është pjesë e fjesë tonë, përndaj edhe kjo e shumë tema në rëzër për shambu në momentin fest për respektin ndaj gruaznë e famëros, doku që është pse e lyp trendi, aktualiteti. Apo pse lyp muhabeti global, çka çu për lyp, për lyp rani, për lyp politikë, jo, as që na bëna me këtë punë. Është pjesë e feston. Shpërshe. Në çfarë situata, çdo që është, është situata për jashtë. Lip në histori shpjegojmë librin El Adab al-Mufrad, se kem çora për kanë për traditën. Pa muslimanë kuflosen për tolerancën, për mshirinë, për falën. Së kejmë lakmuflim politik. As nuk e kemi mbotën çështje se e li pranë çështën. Jo, jo. E kemi pjesë të feston. Te amush me fol për biografinë e pejgamberit e Allah. Amush me fol. Për biografinë e pejgamberit e Allah, e mos më fol për tolerancën e tij, për falën e tij, për ame... a mund të amush me fol? S'mundun as apo? Nuk mundun as apo? Trambë me, me këçë shku sill. 10 jetë me dinë shku sill. Me armësh të tij vetë. Andai Që çështje më shirese të tolerancës, nuk ka çështje domthon e e e evolimit njerëzor, po e parimeve të besimit tonë apo edhe për famën për jetë. Prandaj më veçna po, duhet me ditë, tërrat. Pastaj s'kish kam turp, është punë kanarie. Ti që Allahu gjalëoj ka rregull nuk ka çështje. Mir po. Nënte do ne kam suocë, duhet më eduku. Duhet të kujdes për to. A që do në xhenet, jo pse i ko në kuptim biologjik e ka e për la, zhugjell vajzën, edhe tash mjeftën, ja, ja. Këtë në fa, sabër e alejhin, në bën sabër, në kolet, me edukuf misët, në ashkër për femën, fëtirësht, dhe qënërisht, në këto situata, në këto juqë, në këto blime, në kolet, njënë me pasë, vajzën me edukuf që është duhet, me edërzu që është duhet, fë Allahu që laureja bëgjënetën. Këtë është. Ti në hadithë e ka nërë tri, e dy. Pëse ka thëmë Bukhariu një? Një se përmene, kërë konë, në përmë tri, e dy, e një, alë ka dhe me një. Ka tërsmëti me që është dhe me një. Ka tërsmëti me që është dhe me një. Me i pato tërsmëti, me nuk e kam përmbush kriterin e imam Bukhariu të në tërsmëtë me të rësmiti, më tëmë si përmbush standardet për transmetim nuk e përmen si hadith ama përfiton prej tisë si hadiths se ka bos dikun nekuru Buhariu edhe një mos mendon që ka harru me hadith ose so habite ja këta njerëz nuk harrojn këto këta njerëz po domosht zgabojë namë me, me me me ka Buhariun gabim duhet bëj gjë bëj gjë fort lëshu, bura, më lëshoj domosht bëj gjë do burrë shumë u bëni me çu dikun se nuk ka let më thonë atë Më thonë, ka gabu Bukhari, është bëgjit të lasë, bëgjit për lemonë, du të bëgjit me rishikua, e ki mire, e dënë që a pëthush, atëm. E kur të thotë Bukhari, e imullat, kërsh këtështë për dy vajzë, edhe një, e pasë të i përmen në ditëve që me tri e me dy, të thush, ka gabu. Jasë, ka gabu. Ashtë shumë i vedirëm që ka po fletë, mirë, po. Se ka përmen, përshka këse ka një standar dhe Por edhe në këtë libër e standart, ashtu do të. ka një sandartë, so veqë ashtu të tonë. Pas të i ka përnajme Bukharia i Mullah dhe, të shmëtje tira, përshau sigur se, ku shi këtëri i Vajza, i strëgan ato, të, të nëzër, në strëhimi qëka në në kuptan me strëhu? Nuk është me strëhu veç, kur bëjën shi me fugënë strëha, ose kur bëjën natëta me fugënë në shpërse, strëhën, jo, e po. Strëhimi në kuptan edhe kët po, Po i bjen me estrehu nga, nga, nga, nga rëziku i fesadit, nga rëziku i, i, i joshjeve djelzore, me estrehu nga mendimit e këqia, me estrehu me mbrut nga qëllim qinë të ndryshëm. E kjo e strehim. Mi më mësu se shpija është strehim. Ju me gjejtë strehimorët dikon të të tërë fatë këtë si shtafun, një është a shpija saja përë. Me gjithë rahatia jashtra shpisë, nuk banë. Do që rahatia saj, qëtsia saj, siguria se me kohën shpetë saj. Që atje me gjithë. E aji prind që arrinë me eshëndëru shtëpinë ti në strehimorët të fmive ti, gjenët ka me shkuatë, me qëta dita fa. Strehimorët besimit, shpejë kanë besimin e sigurët e mbronë nga dëvimit e ashtra. Shpejë ku edukatë në adurimit e mbronë nga edukatë më katimit. Embronë nga dëvimi më katimit, se edukatë më katim Berat, embron, kamberi, sasarim, akshomi, thmid, akshomi, e kështu më rap, është strehimorë, e mbronë, është. Pëse ka thonë pegamberi sasërëm? Kërë të bojë të akshami, që ka më po më thëmitë, kërë bejë të erë e akshami, më thëmitë, që ka të më pojë, mi ështinë shmija përëtëm. Pëse? Dhe e sotë të rrëtë mirë, nëse koha e akshami të është koha e e dyndjeve të shëjtanëve tok, në tokë, ka përëtëm besimtarin dohet me nëzon ku akshamit të fortifikuar me dhekër dhekri akshamit e ka bo masikindis i fortifikuar, kën akshamit që e atin zbresin të nëtër e bo shërn këtë ko ajo është i fortifikuar, s'ka që ka i bojnë me lena dhe bëndu nëse imbrojtun ka hin së të rejmor ato po fmejt e veqë nuk di me bo dhekër nuk di me bo dhekër dohet me sëreku në shpe e nëse shpeja përshamu nuk është shpeja A mund më strohu? Në kështrimorëve më fut katër mure, se shitan se kanë bën murin me kapërsy. Po e kanë bën me kapërsy një mur tjetër, të tetë të Kur'anit. A dhe shtëpia e besdorit, shtëpia e thikrit, shtëpia e namazit, shtëpia adhurimit, shtëpia dashnisë me zveti respektit. En këtë shtëpië nuk mund më ishte aty. Pandaj ku fmiu futën që të beosh në shtërimor apo. Se shtëpi që është si shtëpia si rruga njëjtë. Çka është në rrugë sën shtëpi? çka bon rug bon spë të fash tre orë shtatë jo restoran pse garanton shtëpi të fuqishme stabile garanton don shtëpi të durimit përkushtimit që kur thën aty s'miu edhe pse nuk dinë me thon dhikr nuk dinë me përmend Allahun çu është duhet është i vogël e mbron Allahu te barekotana pse është funsë rehimore uaj ktheh në këhë atë ka von peqash edhe ju mjafton çka i mjafton kuptim të ushtimit, veshmbadet, po. Por i mi aftën dhe në gjithë që, që ka nevoj. O shumë rëndësirë me që, me pas urat komunikimit mirëfjellët me prindrë. Që i mi aftën edhe për qështet materiale, por i mi aftën edhe për qështet emocionale, edhe për qështet për, e probleme ndryshme, nëse e ka drejtë sigurët, ka probleme, i mi aftën prindë për me kështërra që e apë. I mi aftën, nëse prindë e arritin kë Kë i mi aftën s'kanë i me marë kshila pi shoqeve që shpeshe se duhet mirën, pi shokve që shpeshe nuk e duhet mirën. Ja, ja, i mi aftën prindi me kshile, me udhime, i mi aftën edhe për ndimë në zidhën për leveve, a i prindi që ja rrinë, kështu e jafërt me konë. Kjo është një investimë, kjo në kështet më bapëtën. A ma përshëta gjenetit. E, që të, ka të që kanë vëtëm hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen hen So më rëndësi, më rëndësi veqë për rritën, apëtëm. Ake, okay, së nuk kënë këta ditë. Nga që shikarë, të kohënë kush i ka, të i qika është ka në gjenetë. Jo, jo, mes asoj kush i ka qika, edhe he në gjenetë, jënë do fjolë tjera, apëtë. A është një farë koridorit. E, ndaj që me shku në gjenetë, duhet me ka nëmë për këtë koridorat. Aja është koridorit, edukatës, bëmirsis, mjaftu mëris, mir, e shmë nëse nëse e lëndojnë jashtë shtëpisë, ajo duhet menjëjt prehin që sinë në spital ku nuk e lëndojnë. Që kjo është ai muslimimi, nuk e nuk e lëndojnë te shtëpia. Kujdesin për të. Prandaj ka shtëpië strehimore, ka shtëpië mirë. Edhe nga kjo shtëpi e tillë ku është mësuar të përqdhëlet, është mësuar të sillen mirë me të, është mësuar që të kujdesin për ta, ka lame të, ka lënë të në një shtëpi tjetër ku e njëjta është i njëjti uzim. Ta është me që nga pozicioni i, burrit. Allah i thëtë sëllime të mirë. Nga pozioni babës edhe nonës. Ta nga pozioni i, i burrit. Aja nuk e ndrën fare, dhe më në pozicionin e respektit. Edhe pse e ndrën titullin, nga vojza bëhet grua. Së për i shpun kjo. Mirë për në kuptim njësit edhe dukatës, edhe kujdesit, mbetet e të mani njët. Edhe gjështë të kalon për i gamërësëm, edhe për motërët O menjëherë që kush ka domethë kujiko 3 motra edhe kushiko 3 vajza. Këq që numër shpër të dietar të ndodhë dozë numra i përmenun numri i përmenun në argumentet e shërotut nganjëherë ka kuptim e nganjëherë nuk ka kuptim. Jo kuptim, jo nuk ka çështuat, s'ka kuptim, po nuk është nuk është aj për çëllim. Nuk është aj për çëllim. Mir po normal. Mun kujdes për një vajzë është më lehtë se më kujdes për dy. Mun kujdes për dy është më lehtë se për tre. Andai karpë që ngjënë që është nivel pak më i vështirë më i lart, po për të dhuar në ato që e më poshtë. Ne ne ne shpresojmë që transmisionet që kanë vërtet për një, në në ato tient për sfida në këtë përgazim. Çe ka fol Piqambeni sallallahu alaihi wasallam. Ai sigurisht e ka thonë kokë siko don tre më ora. Apo tri bia, e qita është të mundhin dy, një. Fe juhë sinu i lejhinne. Kallon, juhë sinu i lejhinne. Ju bën mirë, me pletë kuptim në fjallës, ju bën mirë. Në, në, në gjithë që ka ju bën mirë. Në kujdesin, në mirësillin, që ka një dhekhele gjennë. Allah, kjo është të që nëzitje madhe që njëri bënë sabërë. Këtë që ka këpse, gjennët, apëtonë gjennët. A da është që është të madhe, nër Mutra është që është e madha, vlau është e madha, e për së shumë fatkecështë një fatlej, një fatlej doonë zbehje, një, një fatlej, po, mas kujdesin këtë raporte, me lehëci, me lehëci haron, me lehëci nuk kujdes, me lehëci s'flasin, me lehëci, shumë, është e të mërshme, kjo është e të mërshme, ka up, ka up shenjëtnia, ka, ka up madnimi, ja saj që allahu gjellë o ka unë kjo është, Nga kënë mësu atë që omeri vlaun në, vlau në ka pasë, mu shrek, mu shrek, ku ku një dhujtarë. O prapi ka që e dhije, o munu me mba të ta. Parë në kur është më slimanë, parë në kur është dhe praktiku ushtë ta manifestit i. Lidhe mi lidhje kjo aftër. Ndaj është dhe të vërtet, e rëndësri mu këthy në zime të festë, një fëqesu raport më kujtesë për vlaun, për motrën, me kryu një ambient përshirës, ta ma m në në familje. Gazetar është çifti gjenietik apo? Pasaj buxher i më la thotë edhe për një situatë tjetër, thotë bab fodl mena al, min ala ibnata wal marduda. Kapitulli që flet për vlerën e atij që kujdeset për bijën e tij marduda. Marduda të kthyer te kaj prap. Don vajza ka qenë e martuar, i ka ditë burri e ka marr baba prap në kujdes. Ose zonë rrugë është shkurëzuar e, e ka marrë burë e babën në kujtërës. Këtu Bukhariu Rahimullah ka përmenë në dhisa dithë, që ka masmetim të kuile matë rrësaktësisë të tyra, mirë përme që i ka përmenë Bukhariu Rahimullah, po i përmenëm, dhe të në ka thonë peganëberi s.a.s. se pasat që i ka tësmetu Bukhariu Rahimullah, i ka thonë surakës rrëdhjëllahu ta'la anhu, Ala a la edullu ka la a adhami s-sadaqa, adamët të regu për s-sadaqë e u min a adhami së dhe ka, apo prej, prej së dhe ako më të më lajtë së lasht, ka thonë, po gjithë së si e rësura, ka thonë, i bënë tu ke mërdu dhe i lejke, lejse la ke si bunë dhe i rukë, dhe vë thonë, të kujdesesh për vazhën tënde, të këthyër të këti, e sa nuk ka kujdeshtar posteje, në njërë të madhe, apëtën. e në ndodhë për shanë kënë një rastë, mund të këtë problem me burën, e pa nuk e e lojnë më shqirtë burët, e dhënën, e kesh të të tënë, s'ka nga rëta ka me shku, asë më anë kuzë guzënë, se dhëtë që ati e shku të asë më, e jë dalë, një kashë e o konë dalë jatë, s'ka këtë merë kjo, shpijë e babës jetë gjithë më shpijë e bjës tjene, gjithë, kërës pëshirët dhe, që me burët mund të më do, a mund të më do më burët mund të më burët mund të më burët mund më Vlojburrë kanë kërcëtuar. Ë kanë marr pasurinë hisën, si kenaj Kurxheci. A kanë do të kanë do. Por dera e babës saj gjithçil ditë gjith. më von. Qi gjith. A ndajmë on ka lënë aiçi ia lën çikës derën çil gjithmonë. Kur s'jam shën, kur dushmush m'u kthy, apo e injenata. Ja, opsisata kam thëna më bëjmë sikur tonë dit. Po jë më lën derën çil me lazru. Ti atja që s'bën pak diçka, ti haje jo jo. Do të më konë të kjo mësëtari, me më që re, kja shku të burit, ashtu, në regula, ki obligime, në voka pak sabër, ka probleme intervenu, jo mi a qildiren, hape këra edhe me hondë të qysh dursh, kur ti ki qef, thuja ti unës, ja, jo, kështu zban, nga se do të më konë e baba dhe primë, me konë sebeb që me mbej të burit, por kur bëjt e padurushme, e kur bëjt e, e patikallushme, edhe me di se e ka dikon qërin për masë, e ka dikon qërin për masë e spa shumë raste pra ndodhen atje nga nga nga nga janë nga diaspora për shkak të lemron se kam premë burrën se ka kërkëngj atje e vetmuar po kum i ka zukt i këtuon ka zor vë larg ama më më më më më li vë zgjidhje prano ky ky që kanë i gru jashtë ky ekstra ka ma shumë më shumë obligimu kris por thosë është vetë apo po ekstra ka obligim më tepër më bu sabr ekstra ka obligim më shumë donon Me ja bo një ambjent për shtatë shumësër Të këpunit të në vëzër, a ja kalon familjene, babënë, këti ka bab kalon për një burët Në mësë se kjo është jetë, duhet me vazhduhë të utje Edhe me keçta i tu Edhe me kur më smirë njësër, me përmëbysër, për të shumë ka qënë atë më loja për E aj babë që dinë më u kujdes për qikën e ti Edhe kër shkon të evore, e lën dherën qëllë Për të shumësë do stuno ditin e vërtet se kjo po në mohim valla thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nadin maadi ibn karib radhiyallahu taala nuk ka thon e kam dëgju pejgamberin duke thon ma athamta nafsaka fa huwa laka sadaka wama athamta waladaka fa huwa laka sadaka wama athamta zawjaka fa huwa laka sadaka wama athamta khadimaka fa huwa laka sadaka ushimi qe ja vet vetes o sadak Çfarë tingjesh? Humbuk apo ama han buk yovaç sepse takon bukun. Po han me një të mirë, pa buk për me garantuar shëndetin, forcën, më mund më kohën e dobishme, më fol me fitu, më punu, më angazho. Han për çfarë? Po për ça. Këjt ushimin që jepet vetës, Allahun gjen si mëdon sadak. Shikoj çfarë thafie. Ma atamta waladaka fa huwa laka sadaka. Fmin tan çete ushesh është sadak. Tan gje Allahu azza xel Se vapë, sadakë shpërë. Me atë që ke u shenë grunë të unë, sadakë. Ma di e dhe shërptorën e punëtorit ku t'je buko sadakë. Ka dhe në penjë asënë. Për në kjo është adhijit, e ka pra në bukajrë, i më dha për të gu përgjithë, më së are, dhe anë i ja për të mjështë të në. Sa fmijet e fmijetë e gjithë mund, e mund më bua dhe gjyshë, e gjyshë, a ma për tjo është e petë burr 90 vjet e kod djalën 70 vjet. Thonë na janë atë djalë jam. Po o djalë bua. Gjithu përbindën djal. Gjithu përbindën çik. E gjithë bija atijave. Atë ka e ka Hamed Buhariun kodin për Parisëm. Sot ti abstraktimisht thon. Të Edhe pse u bota asha baba, u bso nonë, u bso asha gjyshe, te sadak e kjeve. Gjithmonë. Gjithmonë ushimi të prindësh sadak është. Prandaj kjo është ajo që ka Hamed Buhariu rahimullah në këtë çështje ende funë ka vranë hadith një që, dëmohan, dëshiru, në kapitull që domthon është ndaluar në e dëshiruar zot arujt njërin vdekjen e fëmijës apo vajzës. Ka vështirësitë të saktaura për shkak të ngarkesave ekonomike e sociale të murat, domthon lutë në lutë njerëz që po çka zgojnë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rast i Ibn Omerit radhiyallahu taala, nuk është hadith, është rast i Ibn Omerit radhiyallahu taala i selem, ka qenë një tek aj edhe domthon ka përman, ka përman fjallë një të mira për, për, për vojzët e ti, për fëmjët e ti në përrisi e i ka thonë, i më nëmeri, me hithrem i ka thonë, duke qërtu i ka thonë, e në të të rëzukohon në risku i ty në ndurë tonë është këta se hojnë risku në tonë Allah, fëmjë e nuk e hanë tonën jo, e hanë dë vetën, kaqë përndaj në u dëmële njërës ka ere dhe onë fërjekësojnë për risku edhe shpeshe sh Nuk shtojnë fëmijë, të, të përshaj e krizë ekonomikë. Kujtanë që si që tonë fëmija, pakohet kuleta. Nuk redin që gjithë fëmijë dhë që i vjen, apo, e ka isë në vetë në kulet. Se mërë atë i tjetë. Të të të të, A o që shtojnë? Gjithë fëmijë dhë që i vjen, e ka ka isë në kulet. Se mërë atë i fëmijë së tjetër, që sës le është me rrës dhe vetë në vjenë dë një avten. Andaj me nëllë njerës do, do, do, do, do, do, do, do më shtimë në fëm e që është inkurajim fetar me shtu fëmija për shumë arsuje, me ndalë këtë për nërshuje ekonomike, sociale, e halama banale, fejnë anë zonë, punë, spëmrimi... Kë. Kërë është pa të shimë, qëre që nuk bë me më ndote musliman dhe të, e, të të rzukone, të, për rëske, për të të të të të rzukonë, të të të pjevë rrëska përsa ty për të hajnë kapshatërën? Jo, dhe hajnë dhe të vetërën dhe të të të të të të të të të të të ani s'kam me hungur. Ja, s'sli han proveti. S'sli para se me kriju Allahu që ne ualla ja cakton pjatën që kam hungur, hiq në vend dunjo. Edhe e është, tjë ergoti, tjë bjen, zhëll, të të po e hungur zelbi dunjo sotun. E ti ne joste, s'shte johu tjaft. Ati argoti, ti ja bjen, se Allahu zotjël ta mundson ti më apro. Mirpo, jo që han tonos e han diku tjetër. Ai shikosh me kujdesi, që ka rrezik. Do ç'nirimu bezdis, po hani shumë, po shum. po bëni gjë. Sot vetëm e voj. Nuk bën me kicpërdol larg asaj. Po nuk bën pritme për mënafton, po ju majë unë po lutna veç po hanit gajë me s'bën, kurse se ti ke nëse ze obligimun kujdes për ta. Ti nji obligim për krynë. Deri në moshën e caktuar normal, nëse kur bën taftë, kështu më, po duhet të më thonjë që edhe në këtë kuptim mos, me i, shqetsu, mos me i bedis më shqetësoj më i belizm ku kujdes, anëjanti për famrën apo. Baçati për për për vajzën, më pas kujdes. Nuk edhe kuptim të furnizimit, edhe kuptim të kujdesit. Mas me shprej asmë dhe bezdija për shqecimin nga se Pa dëshim kjo është Pastaj prishja saj që tha për jasë Kus i bën mira për E kus kujdesin për të dhe i bën mirë Pa dëshim se gjeneti është Vën banimi të jëllë Allah u Gjallahu Ala në dhashtë sabër Në edukim E në mësoftë musilë mirë Në funizoftë me evlatë harit E menipë e mbesatë harit Dhashtë Allah u Gjallahu Ala në dhashtë të jenë Në dhashtë të të të që na mbron edhe nga shejtani i jashtëm, po edhe nga të ndryshëm që mund të deportojnë shtëpinë tona në forma të tjera, sikurse interneti e televizoria të dalin pytyne se ka shumë ka shumë shejtana këtu, këtu, këtu, këtu pjesë. Allah nomit pështyrën tyne na mbron familjen tona edhe na dha ashtu të përqa ndonjë edhe na bashkofte me dashin ton xhenat. Kaç për sot Allahu ṣallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallamun kthej. Oh uh -huh.